تقول لك أنا فدع الله أكبر بلق لنبي بيان جلسينة كالاو سيدينة لندوق ويسلوكي بسي الله أكبر بيان لسيدينة وشتيكي ركاة تاپاستيكي دع الله أكبر بلقو خطي ذلك دعاته وكدور ذنه دي ويهوري قديسة رضي شالك وميدي نمان نهي خبار الله أكبر فدع سيدينة ورقاة دعوه لنبي وخلق تول برا دغه سنتو له خلاف کې سنتو له خلاف کې دا رو سنتو خلافته دغه چې څوره د څورا کوپه تلانه د څورا ولا او ورو دیګي له دیګي لته خیال ته ته وکړی دا سنت تیر د دې حدیثو له دا باندې چې د هر رکو خپل ذکر دې او د جل خپل ذکر دې په دې کې الله اکبر نوای دا چې سجدي له لر اتو په ټیم کې چې رازین الله زره ري ته څنګه ستاسو چې تناشي وې بس په دکره تن صاحب زکرشته رب اغفر لي وای رب بل وای یار ته فل زکرار وای وایق انا ستجلتکی دا داګي نه پصله اوسه ما ورکار دی نو دې خبر او خیال تاسو چې کومو کوم مشک وکړ دي دوئی مرکات مجھے پاتے زمان بے اللہ وردہ تکبیرات انتقالی ہوئی لہا سننہ کی دا فا مخصدین لی بھی باب امنی سیواز سمی اللہ علیمان حمیدانا دائی ہدایے کتاب زی اختلاف پہ لے رے سمی اللہ علیمان حمیدان ایمام ہوئی مبتبان ربنا لکا الحم ویلشتے ہو کو نیشتے ایمام سے وی خلق علی ترغیب ورگا فاقبل علیو موئی صحیح دا او ځنه وی چې ځای بیروي چې نه بده یو هغه زړه د اړیدل د رشوال دال ول خير کفای او ربو شوی په وی د سبادینسته ولکا رب عليك الحمد او بولا رقلاص کی بولا هو ځاورن قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم افضل الصلاه القنوت افضل من شري نظاره چې قیام اوگ دا ناما سالام امخی اوزلی ذکر کرنوا چه اوگت قیام افضل لے که کتردس ایج دو افضل لے سنیا و سڑے نفل کئی و دو اگدره چې چه لس مینٹا پہ او په سالور کاتونه چه چې مینٹا پہ والی کم اولا دی بونس وید امام سے وہی داد دو اگدتی ناولا دی داد دو اگدتی سنی امام محمد وئی دیو ام شافعی رحم الله وئی در سلور لندن د دوسری اولاد زګری که سیدی دی دی راله تبګری راله د سیدی دی راله امام سیو دګو دتی اولاد زګا پابندی بکری راله ټیم پیډی ورو لگے اپا باندې ته پوری امام شافعی وئی په د کولو په اړه کې سیدی چکنډی راله اور نبی السلام کثرت د سجده له د کمن ترغیب ورکړه امام سويز د خدانو او چې سجدي لري نه کوي په دعا مچ کوي کایه نو مور دیو سره وګستلی څنګه فرق یې نو وګ دی کوي کنه توبه کوي وګ دی کوي الله وای د دغه سجده نو امام مستفر احم الله سره دی و امام محمد دیمان بو حنیفہ صلح دی و دل دا امام دا روایت e د دیمان بو حنیفہ دلیلی دل د قنوط په معنی د قیام بانه دی سر دا اولاو دا غیر اولاو کامانا بیا ازن ازاو ایلی دی دا شپیر دی قیام اوگد که درد دی سجدی دی ریمی دا شپیر دی قیام اوگد که دا گلد دا رکاواتو نوم نشتے او بلا رشده موس او در رضی سے دو رکھا تو سلام جار پاس انہی بہنو رو دو تا کابو نہ کی گئی انسلور رکھا دری دری او اور ابانی کوئی کی رضی او در رضی سجدی ریسی ری او لازی اور شپی کیا موک اس پاکار رہے ہیں او غمین استادی رضی ناور روایت مخی تیرشوے توس لک تفصیلی را رہے ہیں مطائل تقریبا مخکې ټول مخی شوي تیرشوی اولا ستم الگری ناستو او دوتو اوی انا عالمكم بسالات الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام موز بارز و خفوئی کم قالو فا اعرز فی منتظاموزو کا رواندی او دوتو اوی نبی علیہ چې جبو مستودرت و رفاید ایه حتا یحادیب اماماں گوئے مسلاحو تیر اشوا سم یکبر سم یقرع سم یکبر و حرفو یا دیه آغا روایت کے رفاید افائدې حتا یو حالې به باندې کوي سمایل کا ویزورا حتره الرو بتي اولاسونا تلوي او کو کو زنګرانو کې خدل عام سلامو چې نوړای وتی جوړي سمایا ته بالکل برابر وشو فلا یوس ویرا ته ولاه کړم مې پر تک تا کو او نو وی دا سره اوچته په قول صلی الله علیه وسلم عارفو ده هر څنګه حاضرې روان کومه مؤتذلن ثم يقول الله اكبر ثم يهوي الى الارض دا ورته زمکه دا ساجیدن سجده کوم کې ايجا دي يديه جنبيه فل لا سنه نظر نظر کړ دا فل سنه پای دوي بده نشته دا سن یان داسه وینه کوم ااخه کو ګوت به مطلب دا که دا چې دا ویلګه دا چې کول غواړم ارماتولم نه دا کو غواړم ارماتولم څنګه سره ست دې کومو ګوتې راماتي دا پروایو سو مې فوراسو وایسته دې لري له ودیو ارماته وکړه چې کم نه خپل چپ پپا دې بکې ناشته ته برابر شته هر چې ټول اذن کیو موزه هی موته دل سو مې د څومره خبر پر فوراسو يابد اذا قام على الصلاه كويس يريد له يصرا فريضه عليه ثم اداها حتى ار جو كل وقت من لاموذي ثم ينحذ دهوا فاس ثم يصلي في الركعتين من ذلك ثم اذا قام للركعتين يكبر ويرفع يديه طالما شاهده درم الركعه ولا تريل حتى هذه بماون قبل تواصب عند ابتداء الصلاه ثم يستوز ذلك في بقيه الصلاه حتى اذا كانت تسلیم دار رکعت ابو سره چې پای دی والسلام دې کې په توروق کو ای لگا دا مطلب کې شو اخر رجله او استرا په لاسو په ورس توګه وقانه متورنکان او کې باندې کورا شي باندې اعلی شخه ال اس تفجس کو ندي ثم صلى ما قال صدقت هكذا كان يصلي ثم رکعه ودا يد على ركبتيه ان نه مو کارې زونهړ مالی موټه ب جوړړ او موږویللو اروفوې به موټهې جوړی جوې د نه نسونه اووت تاه او لاسونه مېګ په لاول ف نه ها مع جمبه ل لاسونه تامت ل په نه هاو مع جنبي دپول راړ نه سلو نیکل جوې ز نه ځان سره په کاره څوممه پ فامکنہ انفہو جبہتا ہولا الارض فجدی طریقہ دارا چی تنبیع و فوضہ زور پزمکہ باندی کیوئی نا کاملہ سے جرہ اکتفاع شفاہ دی حبا کی نبیات صرف تنبیع وانے پھکار رہا صرف اچھا تنبیع تا صرف قوضہ وانے اکتفاع اکڑا او څنګه ونه لږه د څنګه پهولایو د بیا وایي چې کمونو لگا د موزیکي ونهه یې د یانځبې ودا کفه هغه من کبري او پر راځبې نه پاکځې او خپل پتنان می لګېد نه لري کلو زنه سره څه څه کای کنه مزاج داسو شعر ګېړه او داسې دي پتنان مدای شي دبي زرتون غو دا د خوځو شي دره اوبه باندې پوښه دا گیڑا چیز دان پا دی پتنانو نن لگی پتنانو نن لگی غیر حاملین بطنہو چننوی چه کمدنو که خودون که دی گیڑ اخپلی پا پتنانو بانده باندې فرغا سنبا جل سفر تار رجل غلی اسران وانق بالا بی صدره لیمنا علا قبلتی او دی یمنا را خیق پی دا طرف پی دی قبلتا مخام اخکم وذاك قاولنا اركبت ليمنا وقب قاول يسرا اركبت ليسرا واشار باصبعيهن السبابه فغتبا نو يشاره قولا ذا با برسرا رواده مستقل باب رازي في اشاره باندي اشاره مساله با غزره ان شاء الله واشار باصبعيهن السبابه وهي اخرى له واذا قعد في الركعتين قعد على بطنه قدمه اليسرى و نصب اليمنى واذا كانت الرابعه ابزاء بیواری کیهی بیواری کیهی اسرائیل الارض وگست کنا چی باندی وکینا سواق رجا قدمیه من ناحیت واحد دی او خیت رتو بیوارک پیسکڑی ویست کلی وانوائل ابن حجر انو افسرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہینا قامل صلی اللہ رفای دے حتی کانتا بیحیال من کا بیجی تا مویلو وہادا ابحامیه وزونیه سمک برا وان قویس ابن حلق عن ابیهی نبی علیہ السلامی ام فياخذ شماله ويمينه وان رفا ابن راشه قال جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم داغوا بالحديث حديث مسي الصلاه فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصل فقال علمني الله كيف قال ذا توجهت الى القبله ثم اقرا بام وما شاء الله هات حواء يترددت صيادي ما شاء الله تقرا فجر رکات فجر راحتای کا ل رکبتای په پیلیږي په څنګه نو کېدا او مضبوطه او کوکا زور واغایلا وا بس کې نروږا پورا کامل رکوغا وند ذوارا کا بلاني رگا فجر رفاته فاقم سلوا کو ور فا را سګه حتی تر निजामه لا مفاصل ها فجر سجد ته مکل سجود فجر رفاته فجلس علا فقره اليسرا سمسنا ذالک في كل رکات و حتى حتی تتمئن هذا لبز المستعبیح و رواه بجهود معتغیر یسیر و رواه ترمزی و النسائی معناه و فی روایت لترمزی اذا قم په لسولات فتوز کما مرک اللہ بی سمت شاہد لا دوست نفس دوالا سمت شاہد دو فاقم فا انکان ما اکا قرآن فقر و الا فحمد دادا عجزان القرط مساله ها شو سر عجزان القرط ته شو سر فور مسلمان سو په پدسته کئی و الله عبر سبحان اللہ وقت صوره هوایا داری صوره پو مجھ کی وئی او نور بازدر قرص کی شورو کی په ایک تیفاہ ندا و مطلع داری که او شر نور مسلمانی اوگر صوره دارتی کئی نانا جید مجھ رو پیشوا او بیا ورسر سره بازدر قرص کی شورو وان الفضل بن عباس خالقا رسولم اصولاتو مسنا مسنا مول دو دو رکا دارے یومکیو ریایت تیر شو چه هر دو وقتی کل رکا دینے تشاہدون فا هر دو رکا دو کسی دے تشاہد یوداری ویتر آرے دا وہ ویتروں کې بکاری گی مول دا یا حسیو مطلعا چه دو رکا دو رکا داول اولادی که سلور رکا دا نفل سڑے گئی دو رکا داولادی دا که سلور رکا داولادی دا امام سے بوئی سلور رکھاتا ہوا لاری تکا دی کہ تحریم و اگدار صدا این مطلب دار ہے چھو پابندی با کس صدا دیرہ دیو جن امام صرف قرآن افضل ہوئی تکا ہوئی دی کہ پابندی صدا دیرہ اچھا کہنے بحضت کے مشاقتی و پابندی بھی نو آغا سوی آغا اولاوی کنا پونس ہوئی ماخه کا کی امام محمد رحم الله تعالی مطلقاً وی وی دو درگاہه نی استل سری اوه را پتیه سو مرشی سنا اوګم سی راشی درو چری په بګمو راشی نو سو ولای دو درگاہه ته سری امام یوسف رحم الله وی وی د دو شپې دوه لای درزه سلورو هغه زمون مزاجونو میزاجونو پویاو نکه قاضی پاتې شو دنیا نوم هم ل خبرو دا نو سا مانوهې خپل له خبره کوي وایي سلور رقاه سر دي او لادي ما محمدته و چېته وایي چې لکه تروس شې په کې راغ او سه کلله معزې نه ته چا به نه کړی و که نه څلور اکي نپل چېدي نپل سنا معکده واجب فر نه دې نفل نوفل چې دي چې سره راځو نيا ته ټولونه پایې کې درو شریف فلم چې دي اولاي څه سو واي درو شریف حو چې دریم راځو او دغه سبحانك اللهم انا شروعا امام سبوي د خداو او جلاو سره وایي سلام بازار باسا ويې کړه امام مسعود مولاوي په 12 درزه در درجه سلوره د شپږ دو زګا وي د شپږه پسې پاست دلې دې د په دې باندې مثلا کې دې په شوق ته څه شوي دې په ځل دې او سلام جربسنه مثلا نش ته د بیا وودري کینا ا در درجه کو نفل دا او شغل ډیر دې ام دې دوره کړه سلام جربسنه دا ډیرو د دې وجه نه مې سړی دا د سلوره کا ته ما مو د پاتې شوي دې او خپل زمونه یې کوي زم مخ کې کاول ولادي که سالور مخ کې کاول ولادي او ام امامان وایي چې سلور به ترتیب شوې دي ناغار او څوک راګول به ترتیب کوي صحیح لگا نا امام يوسف رحم الله عليه خبر هو ځان لره او کله دوه کېلې سلور ته قابونو کې کېنې بیا یو ول څوکي سلورږي نو چې سلور خلاص وي ته شي بس خوش به ووکي غځوا دغه ته څنګه ني ان راز مونده به تبهتون لوسو ویدو تا وی در راز شکمنو صلی علی او او د سپی دو اولاد امام محمد یو قرتن تر اغلی دی مس نامس نا تشهود امام سی بده نشتا منه کړه وای کنه تشهود بوی نه موخه ته تشهود نه ان کار نګو دو رکا ته کې وکینی تشهود بوی و تخشعن عجزید و تضرع و تمسکن سکون نه ثم توقنه یادی یقولو طرفا و ما شموز اخلاص کنو بیالا سو چت کلاسی دوائع رقید پوشوی بیالا شد که دوائع یعنی طرفا و خما الى ربک مستقبل ببطونه ما وجهک دعو مخفا کلاسی و تقولو یا ربی یا ربی یا ربی و لم یا فعل ذالک فو کذا و کذا دعا ست زغزیر جا و فی روایت فو و قداشو تا منزنی مگره دنی دن مگره کارو وارسیدن لاررسن مولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فج حدت تغویر حين رفع من السجود وحين سجد و حين رفع مراکتن فقالها كما ريت النبي صلى الله عليه وسلم تغویرات انتقاليه هذه وانك لما قال صلى دخل بشيخ من مکہ جو باباوسي مکہ کی منذ کو اگر سرور رکعتوں اس کی دو استغفار اوپر لو اگر رکعتوں اس کی دو استغفار دویشت گرے بھگیسہ گرو اوکل پر ماں نی ابا ستویتا بابا کما کلے فلسی تھا بھی دازو اوکے دویشت گرو اواتے اسا کلا تومک سنن تو بیل کاسہ موٹی برشا دا چس سنتی نبی علیہ السلام سنت کی اب ابا ابو ہرہو ارمو سکاؤ ہمارا باں اغه یو خلکو ته پرې هوته اجازه څنګه څنګه برابر کړې ده الله اکبر چې بیا به تکانه نو بیا به نوي دې راځي کنه نو به نور څه کوي پر خدا غي او کار دي بیا به چې راځي نو الله اکبر ویو یقبل به بیا نو وی خبره پوری نو زني دا چې وو چې هغه ویو الله اکبر یو یو خلکو ته پرې هوته ځرا پس راځو سو خو نو سوي ربنا لکران کولا روی انو بس روان بچو مکتا انو ارطا تک ہے چولا ری اللہ اکبر بے بطیزہ نوی اغیبی دی که دور جاہر خنننے لگا اوضاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتو چیزی طولو کی جاہر وانل آلی بن حسن مر صلی اللہ علیہ وسلم خالکان صلی اللہ علیہ وسلم یکبرو فی صلی اللہ تکبیر بے بے کم اس کی ما خفز و رفا فلم تزل تلک صلی اللہ علیہ وسلم ح کوهکه خ نه الله لیې کوم س ته رسو لم پررسال لهلهر پای اوغمون زور کو لاسونه وچت نه پر الله م تن احزتن صرف تک بیره ې سره کب د تا تر بیا لاسونه چ کړي نه دي ژون ایتونو کې راغلیدي شوملا او بیا دوباره دوبارلا سوچت نهو روا او سر میزیمو ابو داود ویویلی دی چلیسا وو بی سیین علا حاضر مانو خاما خاما زبی پاروانی با کلواری ترمیزی پی غلی پاتشو دینے سایی پی غلی پاتشو خوابو تاورچی و ٹک کڑھ دینے زاغر آواباس زر آواباس چه ترمیزی دکتا دیکی دا لی کلید چه وعالیه عمل و احلی العلم آبکی نرالی وعالیه عمل و عالی علم احلی علم و بری عمل کرده آقا دینرالی وان ابي حميد الساعدي قال قال صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اكبر وان ابي وقال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزور في مؤخر الصفوف نبي الرساله والسلام ناصفين منذك ورس الصفوفك فاساء صلاه نبي الرساله صلى بنا الزور في مؤخر الصفوف في مؤخره صفوف رجله رص الصفوفك يوصو طرو صفاته اصله دا ير رمزه کولهونه کله کار هسه 1 2 3 والا منځیو کو سلام یوږه د نبی سلام الله علیه رسول الله علا ته تتق الا خدای نه لري علا ته کیفه تصلی دا وروستو غذت الله کیم راش ان شاء الله علا ته تتق ګریګنه کیفه تصلی انکم ترونه انه یف علی شی مما تصنعون تاسو دا کېاللی چې تاسو دې کارونه په ما پټی حتا پتن لغي والله اني لا ارى من خلفي كما ارى من بين يدي قسمه زماده شاتم دا ښکاري تک قسم پیرا ته مخې ته ښاري ځنه وې دا نبي رسول الله پر ست کې وړي وړي سره کې او صبر علا کنه وې کړو خبر وې دا ځیندار چې نبی رسول الله ته سرګي ګوټه ښارې ده سرګي سر کې ګوټه ښارې ده اصدینا خبردارا چه وحی و تقوله چهو تکبنا وحی و تورسو چاپلی صدیدانا شانده ایک دو تین سالسو کو مز خبردارا خبردارا تیکی اردو سو مسئلہ نشتا اینی لعرا من خلقی کمان آراج من بین زهر سجدہ راجی کنا لاشتونہ باب سجدہ کی بکم مقدار بگدی راجی کنا باب سجد را روان لکن اخداو بخا اینی لعرا من خلقی کما آراج من ایدیه باما يكرا وائد تقبير